Okay, eta ba, eskatzen duguna da izaitea urratxe zehatzak eta ekintzak Piskat beroketa eta klimatikoak eskaintzen duen eh, honkari buru, buru egiteko Akordioak sinatzen direlako nazio mailan eta, eta gero eh, gauzak ez direlako gauzatzen toki mailan eta hemen badakigu batez ere ipajaldean gara joan garrantzia haundia gazi sorketetan eta autoari dugun menpekotasun ikaragajia eta idurritu zaigu beraz garrantzitsua mm. zubi hori bederen hausnarketa bat bultzatzea ea beti behar izan alako autoari bulebar haundi bat edo behar duen izan gune bat non justuki Ebe autoak e, leku gutiago duen eta autobusa eta oinez eta txekin urraz mugitzeko Egestasun gehiago baden, justuki usaiak aldatzeko